Horstila honetan, aperilaren iruan, hogeita mar urte beteko dira Nafarroako parlamentuan lehenengo hautezkundeak, izan zerenetik, eta ba, hogeita margarren urte urren honen harira urren gogunean, larun batean, aperilaren lagua izaki, ba, ekitaldi politikoa antolatu dute anaitasunan ekitaldi hau ba, Nafarroako Nafarroan benetako aldaketa politikoa emandagin baitarak biltzeko helburuarekin antolatu dute eta batolatzaileen artean 50 ba, pertsona daude Nafarroako muez ba, Eremuzberdinetako 50 pertsona eta gazte mugimendutik ba Garbine Garbine dago tartean baraingo gazte bat eta berarekin bildu gara gaur solasteko xeixo garbinea Bueno asteko ba saldu igo zu nondik abiatzen da dinamika edo ekimena u Barruko esan betzala duela hogeita mar urte parlamentua zela, justo frankismoa gainditu genuen, frankismotik abiatzen ginen, eta lehenengo parlamentua ausatu zen aldaketa nahiarekin, aferroko jende eskatzen zuen aldaketa bat, eta horregin hogeita mar urte pasadirenean ikusi dugu aldaketa hori ez dela eman, jendeak eskatzen duela aldaketa politiko eta soziala, eta ikusi genuen pasain urte kaut nola E, alderdi politiko guztien hitzetan aldaketa hitza erabiltzen zuten eta ikusten da hor ardura hori alderdi politikoengan baina jendartea bereziki arduratuago da horrekin eta ikusten duguen aldaketa bat beharrezkoa dela Larun bateko ikitaldia iragartzarekin batera manifestu bat aurkeztu zenuten manifestuaren izena iragana dituz Nafarroan aldak eraiki, gure etorkizuna erabakitzeko eskubidea dugu, hauze da manifestuaren izena, baino azalde guztu zeintzu diren ba, manifestuaren eduki agusiak. Ba, manifestua nahi patzen dugun bezala, iragana ditu nahi dugula, iraganari ez begiratu eta etorkizun batean nahi dugun Nafarroa eta Euskal Herria pentsatu eta horretan indarrak bitu ie, la zarea roko marko politikoa dagortua dagoela, nafartarro keztugula ino ez za mejoramendua bozkatu, ino keztigula galdetu bea nahi dugun edo ez dugun nahi. eta hari dago naforroako jendarteak alkalateta bat nahi duela. Azkeneko hauteskundeetan bizi izan genuen bezala, e, alderdi politiko guztien leloak aldaketa itsarekin zerikusia zutenunak izan ziren lako. Eta aldaketa hori ez dela eman, gainera azkeneko hauteskundeetan eskundeetan ezkera bertzalea ezagoen eta beraz zegun goa unafarroko parlamentua ez da demokratikoa. Hauze ba, manifestuaren edukiak eta, ba, bueno, esatea, ba, manifestua orkesterako momentua, edo aurretik, egu beto esan da, ba, hainbat atxikimendu biltzeari ekin zeniotela. Zan ere uste dut, hogeita ba, mar pertsonak aukestu zenutela eta hogeita ba, mar pertsona bat txikemendua erakutsi diozutenak manifestu barit. Zeran izan da ba, txikemendu bilketa Bai Iba nahi genuen hogeita mar bidez isladatu datu urte mar urte pasadirenez, ba, oso, oso esan guberatxua izatea hogeita mar urte, hogeita mar izen eta hogeita mar urte eta farran bizi izan dugun pertsona ezberdinak bitzea eta eremu ezberdinetan gauden ok elkartzea eta aldaketa hori guztiok behar dugulari erazi. Eta ba, eremu ezberdinetan gauden jendeagara gara, gintzen, feminismoan, sindikalismoan, langileen defentsan, gaztemurimenduan, irakasko irakaskuntzan kulturan. Eta hori aguziak nelkartu gara, batzuk horeita margurteetako ara bizi izan zutenak, eta gaur hori bizi dugunok, baina aldak hori oso beharrezko ere ikusteko. Aipatzen zuen modua, ma bueno, egungo markoa antidemokratikoa da, bai admejoramendua ba, mejor, ere nimposaketa dela eta partiz politikoa dela eta baino modu berean aipatzen duzue egungo markoa hau antisoziala dela. no nola, nola ikusten dau zerratik biozue antisoziala dela? Ba antisoziala nahiz eta La urtetan behin bozkatu ahal izan ez da ez gurea hautsa entzuten, ez gure aldarrikapenei kasu egiten. Hor ikusten da, krisia garaian bizi garela. eta nola eh, azkeneko urte honetan izan diren langileen eskutik ba, greba ezberdinak edo aldarrikapen ezberdinak kaleratzeekin, eren, eren asierarekin, Gero ikusi dugu ere langabezia dela eta ari dela igotzen etengabe eta horren aurrean ez dute ez egiten astero daude langileen eskutik mobilizazioak edo meialdiak hori aldatzeko eta ez direte aintzuten eta hor ez dute ez dute eskua zabatzen bera egiten entzuteko eta ez dute ino gogoran hori guztia aldatzeko ba, di ez dutela nahi <risa> egoera abogetu. Hau, Piskaz, ba, modu erokorrean esan dezakegu Nafarroaren egoera, baina ba, gazten mugimenduko okideazaren neurrian, imaginatze dut ere, ba, gazteik uspegi batetik aldaketa beharezkoa ikusten dut zuna. Ba, joko itamar urteagoetan gazteok ezin izan dugu benetako Nafarroa aske batean bizi, Eta hori ikusten dugu ba gaztegaren lehean nola kolektibo Zapaldoa ba, garen eta orain ba kaleratze dauden lekuetan ba gazteak dira kaleratua direnenengo pertsonak eh gazteak langabezian dauden kolektibo oso zabala dela zure kontratuak beti direla besteak baino txarragoa kontratuos basura esaten dugu honiek ere asko ere gazteak jaseten ari ditugu eta bero hor ikusten da ba, nola gazteria nahi duten etxean, ger, etxean gera gaitezen gure bajeran edo tabernan ez ere gabe eta inigualdak eta hori bultzatu ez dezagun eta hori ikusi da hasi ba, ziren operatioekin adibidez ba, nola nahi duten nazarroako gazteria ebendurtu eta errepresioa ez mugitzea eta hauetan marrurtea hauetan gazteria bizi duen errepresioa horrelako izan etengabean. Beraz aldaketa beharrezkoa bai maia politikoan, sozialean, bai gazte ikuspegi batetik ere beharrezkoa denaren baipatu dugun moduan larum bat honetan ekitaldi politiko antolatu duzue eh? baino ez da hoe izango Aprilia, Nafarroan izango den ekitaldi politiko bakarra. Izan ere, ba bueno, UPNek Apriliaren bukaera bere kongresua antolatuko du, ta modu honetan ere esan dezakegu, ba nolabai, ba Nafarroan funtshean dauden bi proiektua ikislatuko direla ekitaldien bitartez. Nola ikusten duzu zu Kugarbinea? Bai, da... Badaude gure torkizun naulertziko bi eredu kontra jarri, alde bateki badago eskuin forala eta espainiarra, nafarroak egunduen estatusa mantentzearen alde dagoena, azkeno geita marurteotako bizile ereduarekin osopozik daudenak, berrikuntza suposatu dezakeen hororekiko aurkariak direnak, e, beraien izaera autoritario-matxista eta atzerako jarrikin. Baina, eredua instituzional aldatu dezakeen menetako aldaketarekin arduratu da table beste batzuk ordea bagaude aldaketasakonarekin gogotsu nafarrien alertari bere torkizunaren gaitzaber eskuratzea albidetuko duena eskubide indibidual eta kolektiboak korratu dituen eta bermatuko dituena erabilerak lagineriari lanbalditza luinak mereskuratzea albidetuko duena Eta Nafarroak duen kulturondareak bultzatuko duena. Hor argi dago Nafar aukeratu behar duela, bata edo bestea, eta argi geratu da hirugarren bideak ez dutela inengo kabidarik hemen. Eta nahi duguna da gerta aurrean eramaten utzi, eta begira elepaziboak nahi duguna da jendeak aukeratzea edo gertaren aurrean. E, pasiboak izan edo horren aurrean parte hartu parte altzea erabaki dugunok hor e, bat hartu dugu aldaketaren konpromisua izen nahi duguna erabaki Nafarrok nahi duguna erabaki eta hortik pixka bat guztia bat dinamika honen funtsa edo eta hori Euskaldunagaren garen enian, ba, Euskal Herria atsinezten dugu, Nafarro aldaketa politikoaren motore izatea Euskal Herriaren etorkizunean, iragana itzultzerik ez duen aldaketa, bihar daltzeta alde batetik jendartearen eskubideak bermatuko duena, erabakitze eskubideak bermatuko duena, eta Euskal Herriaren identitatearen naitortzaen bai. Hauzebera, zauzunarketan nagusia, zinitan hori narritzen den larun bateko ekimena, gogoratu ezagun hitzordua larun batean arratxaldeko bosterdiletan izango da, ekitaldi politikoa anaitasunan, hemen txe bertan, eta ba, besterik gabe, ba, bueno, eskerrak ematea zurik, horremen irauliu inaken gurekin emateagatik, Eta mukatzeko ba, bueno, ba, mikroilekia eskineko dizugu ba, animatu dezakuen zu, ba, gazteria ba, ikitaldean parte hartzeko eta ba, uste gaudzu zermaitutzi dugula ba, ipatu bai, Ba Animatu nahiko nuke gazteria e, aldaketa horretan parte hartzera, izatea sektore aktiboa horren aurrean eta gure izaera irautzailearekin beti. Kompromet, komprometituak, jarren eta behirautzaileak. aldaketa horren alde jarraitezen eta ure eta sinesten dugunaren aurrean borroka dezagun. Eta bestetik ere animatzea gazteriala batean, naitasunera helo atera. Eta hori. Ongi da, hami ezkerra bine, hori morarte.